Ni wakati mwingine kabisa ambapo Mungu ametujalia na ningependa ni kuleti makala ya neno liitoshimama. Ayabashi karibu na atumkaribisha mchungaji Geoffrey Ngige moja kwa moja kutoka Washington ili atuelekeze katika makala ya leo. Ayabashi ningependa niukaribisha ndugu mpendwa katika makala haya na siku nyingine na mkaribisha mchungaji. Mchungaji Geoffrey Ngige karibu na wakati ni wako. Asante sana mtumishi wa Mungu ndugu Ntiri ninakupata kwa njia iliyo sawa na wakati huu inachukua nafasi hii kuwakaribisha wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kutupegea. Tukishukuru Mungu kwa ajili ya kutuwezesha na kutujalia kuwa na siku nyingine ambaye ni siku ya pekee haijawahi kuonekana na watu wengine ila sisi ambaye tumefikiwa na misho ya wakati huu hiyo Mungu ameona ni vyema tuweze kupata nafasi hii katika kipindi hiki na makala haya maalum makala ya neno inakujia kutoka kwa Passing the Right Ministry tukishirikiana na Paguzi Global Radio ambaye Mungu ametujalia kuweza kuwa watu wanaotumika katika wakati huu na katika nidhamu hii na hivyo wewe na mimi na huyo mwingine tunakukaribisha ili na wewe uweze kushiriki katika hali ya kueneza habari hii ambaye mwokozi wetu Yesu Kristo alisema ni lazima iweze kuenezwa katika kila lugha, kila jamaa, kila taifa na kila uh, na kila lugha. Kwa hivyo wewe na mimi unaweza kushiriki na ikiwa hata wewe simhudhiri unaweza kushiriki unapoendelea kudhamini ministries kama hizi Kwa hali na maali na kwa maombi wapendwa nataka nikuahikishie ya kwamba unahesabiwa ya kwamba unafanya kazi hiyo kwa hivyo ujihisi ya kwamba umekaribishwa na kuna sababu yoyote ile ya kusema wewe huwezi kueneza injiri maana Mungu ametupatia vipawa mbali mbali Vipawa chako itumie kwa kusupport ministry kama hizi. Wakati huu na saa hii ningependa tuweze kumkaribisha Mungu mwenye neno. Neno hili linatoshana na yeye. Neno hili linaendelea kutuzaa siku baada ya siku likitendelea kutupatia tumaini lenye baraka na kama vile tunavyoendelea kuangalia katika safari ya wana wa Israeli inatusaidia kiasi kikubwa kikubwaweza kuona ni jinsi gani tunavyoweza kujimudu katika safari yetu ya kuelekea Kanani ya mbinguni hivyo hebu tuweze kumkaribisha Mungu kwa njia ya maombi mpendwa msikilizaji wangu popote pale uliko ili aweze kunena nasi na kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kulifasiri neno hili aweze kukusaidia kunasa yale yanaostahili kunaswa aweze kunitumia kama vile atakavyona inafaa tuombe Baba mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana Wewe uliyokuwako wewe ulioko na wewe utakao kuwako Tuna wingi wa shukurani asubuhi hii ya leo kwa wengine ikiwa ni mchana wengine ikiwa ni jioni kwa ajili ya kutujalia kuwa watu watakao piga tarumbeta hii inaoendelea kueneza neno lako jinsi lilivyo katika ulimwengu wote Nashukuru kwa ajili ya ndugu Ontili na wale wote wanaoshirikiana katika radio hii ya grobo, abaguzi grobo baba ninakuomba umbaliki na umfanikishe zaidi kwa kazi ile anaoendelea kufanya kwa kujinyima usingizi wake kwa kujinyima hali ambaye labda wengine wanaifurahia za nasa za ulimwengu huu bali yameweza kuitika mwito huu wa kuweza kueneza injiri hii na mimi nakuomba uweze kupanua mipaka kwa ajili ya abaguzi grobo ili weze kueneza injili hii na mwisho uweze kufika. Pia tunaomba kwa ajili ya ministry hii ya Passing Right Ministry. Tunapoungana na kushirikiana na, na abaguzi wana utujalie na utubariki kwa hali na mali ili tuweze kueneza na kufanya kazi hii tukikufanyia wewe mwokozi wetu ambaye wewe mwenyewe Dio unasema utatulipa baadaye na kama hata hatutalipo chochote tunashukuru kwa sababu umetupatia tumaini ndani ya Yesu ya kuishi na wewe milele wakati huu ninaombea wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegea endelea kuwabariki endelea kuwalinda na kuwatunza endelea kukutana na mahitaji yao na zaidi wakati huu watarishe kwa ajili ya neno lako ambalo utalitoa saa hii. Bwana naomba uweze kuwafanikisha na kwa njia ya roho wako waweze kupata kile unaokusudia siku hii ya leo. Tunaomba tunapoanza uwe pamoja nasi hadi tamasha na mapenzi yako yapanyike kwetu sizi zote katika jina kuu na Yesu Kristo bwana na muombezi wetu. Amen. Basi wapendwa tunaona ya kwamba katika safari hii ya wana wa Israeli imekuwa na vikwazo mbalimbali na vikwazo hizi tunaona ni zile pia na sisi tunazipata katika safari yetu. Na tunaona ya kwamba Wakati walipokuwa wamekaribia sana kumbuka sasa wako kando kando ya mto Jordan. Na ukumbuke ya kwamba ni baada ya ushindi mkubwa. Watu hawa ambaye sasa wanaona Mungu wako pamoja nao, wanaendelea kujitakasa kufanya revival and reformation. Katika kizazi hiki na katika wakati huu tunampangilio hasa wakila Mkristo kufanya revival and reformation yaani hii ni kuhuishwa na matengenezo tunafanya hiyo hali ya kuhuishwa na matengenezo na tunapoendelea kujiandaa kwa ajili ya kuingia kanani ya mbinguni tutazame hapa kando kando ya mto yordan jinsi mambo yalivyoenda hapa basi mfalme huyu ambaye ni Barak alipoona ya kwamba labda eh, eh ninawapatia mkutano yale tuliona jana ndiyo tuweze kuingia katika ya leo. alipoona ya kwamba sasa Balamu amesema hawezi kuja. Mungu ama Bwana amemkataza. Hakuelezewa jambo hilo. Tuliona hivyo na tukaona ya kwamba kwa sababu bana mwenyewe alikuwa anataka kupata ujira wa udhalimu, alikasirishwa na Mungu sana kumkatasa kwenda katika nchi hii ya moabu ili aweze kuwalani hawa watu wa Mungu na waangamizwe ili yeye apate vinono vya ulimwengu huu. Na basi Mungu alipomwambia usiende hakuwapatia hawa watu ujumbe ulio wa, uliokamilifu aliwaambia nendeni katika njia yenu Mungu amenikataza hakuwaambia Mungu amebariki wa hawa watu na hakuna mtu anaweza kualani hakuambia ya kwamba Bwana yeye mwenyewe anasema haa ni watu wake hakumwafatia ujumbe huu ndipo basi mfalme Baraki akatuma ujumbe mwingine uliokuwa na watu mashuhuli zaidi ya wale waliokwenda kwanza na akawapatia ujumbe ya kwamba Aambiwe huyu Baramu maana alidhania kwamba anataka ujira uweze kuongezwa ndipo aweze kuja akaweza kuambia kitu chochote Kisi kizikuzuie kuja maana mimi niko tayari kugarabia kila kitu na ndipo basi mtihani wa baramu wa pili tuliona ukamjia. Na ulipomjia, je atapita ye Yeye mwenyewe alipoona hao watu, hata kama alijua ya kwamba Mungu amemkatasa aliwambia kaeni hapa nione usiku huu kama Mungu atasemaje. Nikana kwamba Mungu ni mwanadamu anapoendelea ku, eh, anapoendelea kusukumiwa ataweza kubaliki ataweza kubadilisha lakini bwana Mungu akamtokezea usiku huu akamwambia sasa wewe Baramu fikiriza inaonekana na ninafahamu ya kwamba nia yako ni kwenda lakini hawa watu ambayo wamekujia na wa, umewaambia walale huko watakapokuja hapa kwako kwa asubuhi wakuchukue enda nao lakini katika yale yote mtakao sema kule ni ile tu mimi nitakwambia na hapa ndipo tuliona hapo ndipo Mungu tu angemuruhusia kufanya lakini tunaona ya kwamba asubuhi na mapema kulipo pambazuka wale wajumbe waliokuwa wametumwa Waliona sasa baramu waliwambia wangoje na hawajakuja hivyo hawakurudi kwake walijua ya kwamba amekatazwa ama walijua ya kwamba hawezi kwenda na wakikua nafasi hiyo wakaondoka wakaenda mapema sana Lakini Biblia inasema ya kwamba yeye mwenyewe ame, we, alifanya kama vile wengi wanavyofanya ya kwamba wakati wa ule wanapoona yale wanaotaka ndiyo labda ina ndiyo eh, eh, inaonekana iko jiani hiyo wako tayari kusema Mungu amesema lakini wakiona yale wanaoyatamani hayaambatani na vile Mungu anavyotaka wanakuwa na shida sana kutekeleza wajibu ule ndipo basi wakati huu tunaona Kumbe huyu mtu alikuwa ameacha mkazi ya Mungu amekuwa mchawi, amekuwa mganga, na nikawaambia kwamba hii si Hata wahubiri wengi leo mambo leo, wamebadilika kuwa watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wamebadilika kuwa waganga na wachawi wa mambo leo. Na nikawapatia mfano wa mtu yule aliyokuwa kule Nairobi ambaye ye mwenyewe alikuwa na anafundisha ana, ana watu vile watakavyo enda kutoa ushuhuda wa uongo ili waweze kushuhudia uongo kwa watu wengine ndipo watu wengine waanze kupanda mbegu wapendwa nataka niwaambie ya kwamba Mungu hubariki watu kwa sababu ya kumuhonga Mungu anabariki watu kwa sababu ni watu wake na unapobarikiwa Mungu anakwambia kumbuka kurudisha zaka na sadaka Basi katika kitabu cha ja... Kitabu ja zaburi Tunaona Mungu anasema watu wangu wamekataa kunisikiliza watu wa Israeli wamenikataa na nikawaacha waenende katika tanaa za mioyo yao na mashauri yao wenyewe Anasema right kama wanganini wangenisikiliza na kuenenda katika njia zangu Hawa watu walikuwa wa Moabu walikuwa ni watu waliokuwa waabudu sanamu lakini dhambi zao hazikuwa mbaya sana kama dhambi ya huyu mchawi mganga huyu aliyekuwa nabii anaoitwa Baramu. Kwa sababu yeye alijua vizuri, alijua ukweli, alijua na nuru, lakini alikuwa anataka kuarani watu wa Mungu. Ndipo Mungu mwenyewe akaingilia mambo haya. Nikaambia ya kwamba leo watu wengi wanaendelea kutumia mambo ya ushiriti na mambo ya uganga kuangamiza watu wa Mungu lakini watu wa Mungu ninawaambia ukweli ulioko ni ya kwamba ikiwa Mungu ako upande wako na unakuwa sana na kutembea na Yesu hapa kwa hapa usiogope hayo mambo hawa watu watakuwa wakienda kwa hawa waganga na waganga wanawaambia eh huyo uzimkeze Unaona huyu ni muganga mchawi huyu na yeye anajaribu kufanya uchawi wake lakini hauwezi kufua dafu Mungu anamlazimisha utasema haya na anaenda anasema haya. Nipo akaambiwa basi asubuhi akakuta wajumbe jumbe walienda na akaondoka ili aweze kukimbia. Akithania ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha nia hiyo hivyo anampeleka punda kwa haraka haraka ndipo wakati mnyama huyu alipokuwa natembea tuliona ya kwamba akaenda akatoka kwa barabara mara moja na akaweza kuingia kwa msitu ama kwa kichaka muganga, muchawi, huyu mwanadamu mganga mchawi mnabi huyu nao jiita nabii mganga na mchawi akaweza kumtandika yule punda aka murudisha kwa barabara. Hapa tunaona yeye yeah, yuko safarini yuko na watu wawili wa, watu wa wawili nafikiri ni ni, ni, ni watumishi wake. Na sasa huyu punda wake ndio anaotoka kwa barabara, anaenda kando na anamtandika anamrudisha kwa barabara. Punda huyu akaenda tena. Kumbe punda anaona maraika. Na tukaona ya kwamba alipofika mahali ambaye ni pembaba akamfinya Baramu kwa ukuta tena akamtandika vibaya sana ndipo akaenda tena kafika mahali ambaye hangeweza kuenda uka, kando upande wa kulia au upande wa kushoto ule punda akarara. chini Baramu akiwa juu yake na hapa Baramu akakasirika sana akamtandika vibaya kwa hasira na ndipo basi tunaona ya kwamba Mungu akamfungua huyu punda akaweza kuongea kwa sauti ya mwanadamu akasema kwamba wewe mbona unanipiga hivyo na tunaambiwa kwamba kwa kuongea kwake aliweza ku al, aliweza kuzuia wazimu wa huyu nabii maana alikuwa amepatwa na pepo alikuwa wazimu huyu Unapoangalia katika Biblia inasema aliweza kukaribiwa yeye ali, uh, yeye Baramu kwa, kwa uharifu we wake mwenyewe na punda asiyeweza kuzungumza akasema kwa sauti ya kibinadamu akaweza ku, wa, akaweza kuzuia wazimu wa huyu nabii Ndipo akamuuliza Nimekutenda nini? Mbona umenipiga hiyo mara tatu? Na unaona kweli alikuwa wazimu. Alimwambia wewe umenidhi haki. Na kama ningekuwa na upanga ningekuangamiza sasa hii. Na ndipo Punda akamwambia, "Si mimi ni punda wako na umenipanda miaka maisha yako yote. Nimewahi kukutenda hivyo?" Na akasema la. Tukaona huyu mtu aliyokuwa anajiita mga na, na aliyojikua aliyo anajiita nabii, kama vile wengine wanavyafisa watu, ya kwamba wao wanaweza hata kuchukua maisha yako. Huyu alikuwa anaenda kuharani watu wa Mungu na yeye hata anashindwa na kumwangamiza punda. Anasema yeye anaona maono. Anasema yeye ni nabii wa Mungu. Lakini alikuwa hata hana nguvu ya kuweza kuangamiza huyu punda aliyembeba. Na hapa ndipo Mungu akamfungua macho na alipofunguliwa macho akaona malaika. Na malaika akamuliza, "Kwa nini wewe umepiga huyu punda wako mara tatu?" Na ndipo akafunguliwa macho akaona malaika. Malaika akamuliza, "Mbona umempiga punda wako mara tatu?" Na kama akamwambia huyu punda wako kama sio yeye ungekuwa umekufa na nika nikuua wewe na nikam mu, nikamwacha hai Ipo hapa anza kuungama dhambi zake kwa malaika na hapa tukaona ya kwamba kumbe Mungu hata kama ametupatia malaika Hatustahiri kuungama dhambi zetu kwa malaika malaika hana nguvu ya kusamehe mwanadamu Yesu peke yake ndiyo anao uwezo wa kusamehe wapendwa. Na ndiyo unaona hata duniani Tunaposikia yakwam tunapo na tunaposikia na tunapoambiwa ya kwamba ukitenda dhambi, uende ukaungame zambi kwa mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Kumbuka kwake huyo hakuna msamaha. Msamaha uko kwa Yesu tu neno linatuambia ya kwamba kuna jina lingine ambalo wanadamu wamepewa linaloweza kumuoa ila jina la Yesu na Yesu alipokuwa hapa duniani akasema katika kitabu cha Yohana Yohana 16 aya ya 23 24 ya kwamba hapo mbeleni mlikuwa hamjaomba kwa jina langu lakini sasa ombeneni kwa jina langu ili muweze kusamehewa na mnaposamehewa lolote munalo liomba mtapewa Hakuna mwanadamu anayoweza kukusamehe, ntambi. Na unapoenda kuungama dhambi kwa mwanadamu, hiyo bibilia inasema ni kukufuru. Labda utaweza kutoelewa ninasema nini. Mimi ukinikosea, ukinibia ngombe wangu, unaweza kuja kuniomba msamaha. Lakini huwezi kuniambia ngombe wangu Alafu uende ukaungame dhambi hiyo kwa mtu mwingine. Kule mtu hawezi kukusamehe. Ni uje kwangu uende kwa yule uliyomkosea. sio uende kwa, kutangaza dhambi zako ulizozitenda kwa watu hadharani. Na hawa dhambi ya hadharani itubiwe hadharani. Dhambi ya sirini uungamwe sirini dhambi namkosea mwanadamu ungame kwa mwanadamu huyo na nyote mnapopatana uweze kuomba Yesu aweze kuwapatanisha na wasamehe ipo basi tunaona ya kwamba alipoungama dhambi hiyo hata malaika akamwambia kitu chochote akamwambia mimi nitarudi, nimeungama nitarudi naambia usirudi enda tu kule ulikuwa unaenda lakini ujue yale ambaye unayoenda kusema ni yale ambaye nitakwambia. Tunaona ya kwamba kumbe watu wanaweza kuwa wanaona wana macho lakini ni vipofu. WaKorintho wa nne aya nne inasema ya kwamba watu wengine wamepofishwa na Mungu wa dunia hii. Na hawezi kuamini hivyo hawezi kupata injiri hii ambaye inaleta habari ya Yesu aliye sura ya Mungu. Hiyo ni ni, ni, ni, ni, ni kitu ajabu. Ya kwamba amepofisha macho yao na fikira zao na hawezi kumwamini Mungu. Hivyo ndivyo baramu walivyokuwa. Mungu wa dunia hii amepovishwa fikara, wazizukiwe na injiri. ya milele ambaye inaendelea kudhihirisha Yesu Kristo ambaye ni sura ya Mungu. Basi duniani hii ni wangapi wamepofishwa Ni wengi sana. Bara mwkaonyesha kwamba roho aliyekuwa naye ni roho wa kishetani. Manake Biblia inasema alivyomtesa huyu mnyama alionekana alikuwa na roho wa kinyama kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mwenye haki ufikiri uhai wa mnyama wake bali huruma za mtu muovu ni ukatiri na wengi leo ni wangapi wanaopesa tesa wanyama wa wa, wa Mungu kumbuka ya kwamba hata kama mnyama hataweza kustaki kwa Mungu ya kwamba ulimuua ama ulimtesa malaika yuko kila wakati unapoteza mnyama unarekodiwa na rekodi inaenda biguni. hivyo ni kusema katika siku ya hukumu utashangaa ukiletewa yale yote uliyoweza kuadhurumu wanyama walioumbwa na Mungu na wewe ukikumbuka ya kwamba wanyama hawa wote wanaomboleza sana kwa ajili ya dhambi walioingizwa ndani yake na shida tulioingiza sisi tukiwa wanaadamu. Hivyo na ya kuendelea kuwatesa Tunastahiri kuendelea kwa hurumia na kuwasaidia Basi yeye akachukua njiani na njia na akaenda zake na akaendelea katika safari yake k atakapofika katika Moabu Moabu atafanya nini sasa? Mambo itakuwa namna gani? Kumbuka ya kwamba mawazo yake yamejaa rana tupu za kuweza kurani watu wa Mungu ili aweze kupata hii peda ama ni ujira huu wa uzarimu na ameruhusiwa sasa tena. Atafanya nini? Basi akaanza ya safari yake na akaendelea. Na alipokuwa anaendelea Neno la Bwana linasema ya kwamba katika kitabu cha Hesabu ni aya ya tano Maraika wa Bwana akamwambia Ndeha wewe enda huko unaenda lakini yale ninao kuambia haya ndio utakayoyazungumza hapa Mungu alikuwa amekusudia hawa wa Moabu pia aweze kuhakikishia ya kwamba mganga na mchawi na wanajimu na hawa wote wa, wa, wa, wanaoendelea kufanya mambo ya ushiritina hawawezi kufanya kitu kwa mtu anayekuwa na uhusiano mzuri na Mungu maana Baramu maana Baraki alikuwa naamini ya kwamba kwa uganga na kwa uchawi unaofanywa na huyu mtu anaoitwa Baramu unaweza kuarani hawa watu hata kama Mungu wao yuko pamoja nao maana wote walijua ya kwamba Mungu ndiyo ameongoza hawa watu kuangamiza watu wa mereki, kwa kuangamiza watu wa Amori, kuangamiza watu wa Besheni ambayo walikuwa ni majito na ndipo wameweza kukabidhiwa na huyo Yehova aliyekuwa naongozana na wao katika wingu watu, watu walijua ya kwamba huyu Mungu wa hawa watu ni Mungu mwenye nguvu lakini huyu Baraki aliamini ya kwamba pana na uganga na uchawi wake ana nguvu kuliko huyu Mungu hivyo ni kusema nini Mungu akataka sasa huyu mchawi aende ipo aweze kudirisha kwa mfalme huyu wa wa wa Amori wa, wa moabu. aweze kujua ya kwamba hata shetani mwenyewe hana nguvu juu ya mtu ambaye ana uhusiano na Mungu. Basi baadme alipojali unajua sasa wale wajube watu walikuwa wamefika na akaona sasa amengojea sana na huyu baramu baramu haji ndipo akasikia yuko njiani anakuja na ndipo akaondoka imagine mfalme ametoka katika ikuru kuja kumlaki huyu mwanadamu mchawi mganga huyu ambaye anajiita nabii na ndipo basi akamuuliza mbona umekawia hivyo na mimi nimekuwekea vinono na, mi, na na mambo makubwa makubwa haujui kwamba mimi naweza kutajirisha na kukutoa katika ngazi hiyo ya ufukara na kukuingiza katika ngazi kubwa Ndipo basi alipomuuliza hivyo akaweza kumlaki anamchukua ampeleke na akaweza kumuelezea alishangaa sana na huyu nabii mganga mchawi huyu akajibu nini maana ya yake ya kwamba sasa ndani yake anatishwa kubwa ametatanishwa Moe ya moyo wake amejaa na ile hali ya Qur'ani. dani yake amejaa na kutaka na kutamani hii ujira wa uzarimu Lakini alie na nguvu kuliko mganga na kuliko shetani anao mpatia labda nguvu hizo amemwamuru lazima uweze kusema yale nitakao Akamwambia hivi. Katika kitabu cha mbili 22 aya ya sita Aliposikia akamwambia aka Baramu ba, a, Baraki akamwambia Baramu si mi nilituma watu waje wakuchukue. mbona umekawia kawia hivi si unajua mimi naweza kukupatia mali nyingi na ndipo Baramu akammuuliza akamwambia mimi nimekujia. that eight verse Nimekukujia lakini kweli mimi nina kitu ninaweza kusema siwezi kusema lolote vile Mungu atakavyoniambia hivyo nitakavyosema alikuwa anahusuni sana maana sasa amewekewa restriction amewekewa masharti na kama sio mashati hii ukumbuke angekuwa maiti hivyo sasa juu atafanya nini Alikuwa na huzuni sana. Na alijua ya kwamba mpango wake wa kupata mali hii na kwa kurani watu wa Mungu haitawezekana maana sasa amewekewa mashati. Lakini afanye nini? Basi tunaona yeye aliweza kupokelewa na ukisoma vizuri katika aya hiyo utaona kulichinjwa wanyama waliuwawa wengi pale wakaweza kula baramu huyu na na, na, na wageni mashuhuli. wakakula na ndipo asubuhi yake akapelekwa katika milima iliyokuwa inabudiwa baal akapelekwa huko na ndipo asubuhi akapelekwa katika hiyo milima ambaye walikuwa wanaabudu miungu na akiwa katika milima hiyo iliyoabudiwa miungu hii ya bali akaangalia kule katika mponde la Jordan akaweza kuona watu wa Mungu jinsi kambi zao ilivyo kambi yao ilivyokuwa akaiangalia na akaona kila kona na ndipo basi wakati huyu nabii alipokuwa anaangalia watu wa Mungu Alikuwa anajaribu sasa kuarani lakini Laiti kama hao wa Israeli wangeweza kufahamu ya kwamba kazi Mungu ana mambo yanayotendeka karibu na wao na vile Mungu anavyowashuhulikia wa wapendwa tunapoendelea katika safari hii tunastahili kuweza kufahamu ya kwamba Mungu wetu anatujali sana Mungu wetu anatufa, anatulinda usiku na mchana hata wakati tusipojua bado anashuhulika angalia hapa Mungu anashuhulika mambo yanayofanyika katika karibu sana na wana wa Israeli ni ya kuangamiza milele lakini Mungu anaingilia kati anawalinda usiku na mchana vivyo hivyo ndivyo anavyo kulinda mpendwa usiku na mchana hausijali yale yanayokupata jana usijali yale yamepangwa jua ya kwamba Mungu tunapomweka fedhaa zetu yeye anatujali sana kwa mujibu wa kitabu cha Petro kwanza tano aya ya sita na ya saba. Anasema tumutleke bidhaa zetu maana anatushuhulikia sana. Ya mesimama, mirima, na nabii yamesimama wa katika milima. Anataka kuarani na Waisraeli hawana habari. Hawajui jui vile Mungu anavyoshuhulika juu yao hapa usiku na mchana. Hawajui ya kwamba Mungu anaowapenda watu wake anawashuhulikia usiku na mchana sisi tukiwa watu wa Mungu ke katika vizazi vyote tunastahiri kujifundisha kwamba Mungu huyu ndiye anaojitoa kutupigania ndiye ndiye ngome yetu ndiye mlinzi wetu ndiye anao poesha mishari yote inayowaletwa kwetu na Shetani Huyu nabii mganga mchawi alikuwa anafahamu ya kwamba wakati wana wa Israeli wanapoelea mbele ya Mungu wanamtolea kafara na hivyo alikuwa anadhania ya kwamba akifanya kama vile wanavyofanya anaweza kubadilisha baraka ya Mungu ili aruhusiwe kurani hawa watu na ndipo yeye apate utira wa udhalimu lakini katika njia hii alikuwa ameleta upofu kwa macho yake alikuwa hawezi kuwa. Lakini Mungu ni wa upendo mwingi, anapenda hata wachawi, anapenda hata waganga, anapenda hata wanajimu hawa, anapenda hao watu wanaofanya mambo haya maovu, anawapenda lakini anachukia uovu wapendwa, ndipo anasema kwa nini mkupe Joni kwangu nyinyote mnao sumbuka na wenye kulemewa na mizigo hiyo nyinyi mliotokwa mizigo mikubwa ya uchawi na ya uganga Ni shetani Joni kwangu Basi yeye akaamuru pale weze kutengenezwa madhabahu saba. na katika kila, kila na katika kila kila madhabahu weze kuwekwa kafara hiyo ni hesabu three wale. Ijege madhabahu saba hapa. Na ulete ngombe waume wa saba na kondoo saba. Wote wachinjwe waweko hapo. Asi anatolea Mungu sasa. Na ndipo basi kafara ikatolewa na baraki na baramu wakaweka katika juu ya kila madhabahu na askisha akamwambia keti hapa katika katika hii hii sandaka zako mimi niende nikafanye uchawi na uganga wangu kule tuone kana kwamba tutaweza kurani hawa watu lakini alipoaenda kufanya mambo yake ya uganga na uchawi mimi mi, nyinyi mnajua hii ndivyo inavyofanyika na wachawi wanataka kufanya mambo kando wakiwa peke yao waongee na shetani huyu ambaye anafanya mambo ya ushirikina ili waweze kuagabisha watu wa Mungu. ndipo huyo mganga mchawi nabii akaenda TV yake. Kamwambia simama karibu na sadaka yango. Mimi niende nikaongee na huyu bwana. Nione kama ataniambia nini. Lakini akakumbuka aliambiwa yale ni nao kuambia diyo utakao yasema Alimwalifu baraki ya kwamba lolote lile Mungu atasema nitakwambia Hapa kumbuka ya kwamba huyu mfalme ako hapa na maliwali. wali, ako hapa na manaibu, ako hapa na watu wote wakuu wa serikali hii ya kwa Mwabu. Wanangojea raa iweze kunyesha kama mvua kwa watoto wa Mungu, ipo aweze kuangamiza ndipo Mungu akamkuta Baramu pale anapoenda kufanya uchawi wake na akaanza Mungu huyo ah, ah, huyo mganga mchawi akamwambia Mungu mungu ukubali maanake mimi nimekutolea sadaka nimekutolea kafara ngombe saba pale uchukue Mungu anajaribu kumuhonga Mungu maana anijua yakwamba Mungu alikuwa ameamuru kwamba wana wa Israeli wanapoenda mbele zake waweze kumtolea kafara sasa yeye yeah, anajaribu anajaribu kumwelezea Mungu hapa katika aya ya ishirini na tatu katika sura ya 23 aya ya 4 Mungu akakutana na Baramu Baramu akamwambia nimetengeneza madhabu saba kana kwamba Mungu hana habari Na nimeweka ngome nzima kila dhahabu kwa kila kila kila dhahabu uh, za, za, Ndipo Bwana akaweka maneno kwa kinywa cha Baramu akamwambia nenda ummbie Baraki maneno haya Na akarudi amekuja akakuta baraki amesimama karibu na sadaka ile ya kuteketezwa yeye amesimama hapo baraki na wakuu wote wa nchi yake na ndipo watu hao wanangojea sasa raana ziweze kumiminika na ndipo akaweza kuanza kutoa raana atatoa rana ni rana gani akatunga medhari akasema katika sura ile ya 23 na anasema mfalme huyu wa Moab amenitoa kutoka alamu huko huko Mesopotania. kutoka mashariki na ameniambia nikuje lani watu wa Mungu mimi nitarania wa, nitaranije watu ambaye wamebarikiwa. Ndipo akasema Ninaona watu wa Mungu hapa. Ni kitabu cha Hesabu kitaka kujisomea 23 verse 7 mpaka verse 10. Akatunga medhali yake akasema hivi. Taraki amenileta kutoka elamu kutoka milima ya mashariki ni mlaani yakobo anasema ni mlaanije yeye ambaye Mungu hakurani. ni msitumuje yeye ambaye Mungu hakumsitumu kutoka kileo cha majabari inamuona na kutoka milimani ninamwangalia hawa ni watu wanaokaa pekee yao ndivyo anavyomwambia ndivyo anavyo ni unabii anatoa ni ni anatoa hapa ni watu wakaao pekee yao hawawezi kuezabiwa pamoja na mataifa hawa nani anaoweza kuhesabu hawa maanake wako kama uvumbi kwa hivyo anaendelea kutoa ni baraka Alikuja kurani, lakini sasa rana ziko ndani ya moyo wake lakini kinwa chake kinatoa mibaraka ilikuwa anazungumza kinyume na yale yaliyokuwa ndani yake Mchawi, anatoa mibaraka badala ya kufanya uganga na uchawi na alikuwa amekusudia kuraani watu wa Mungu aliweza kulazimishwa kutoa maneno ya mibaraka na Yehova Mungu. Na ndipo Balak alipoangalia watu wake akaweza kushangaa ya kwamba hawa hawa wana wa Israeli kuna uhakika ya wao jinsi watakavyoendelea na vile Mungu atakavyoweza kuwastawi katika kuwa kwa wingi ulimwengu huu na wataweza kuwa Tisho kwa mataifa yote atakaozunguka atakaozunguka ni watu wakao peke yao na kuweza kuhesabiwapo pamoja na mataifa na maneno haya yalipokuwa yakizungumzwa na Baramu Israeli ilikuwa bado hawajapata kuwa taifa. Kwa hivyo walikuwa bado safarini wakielekea kukwea katika nchi ya Kanani. Kumbuka wakati huu ndiyo wameweza kuangamiza watu wanaoitwa wa, wa, wa, watu wale wan, wanaitwa wame wa wa, wa, wa, wa, wa maba, mwaba, wabesheni na wale ambaye walikuwa wamenyakua ardhi ya hawa ambao na ndipo sasa wako kando kando ya mto Jordan na nabii huyu mchawi mganga ameweza kutoa unabii ambaye unabii huu ulipokuja hata ulikuja kutimia baada na mpaka leo hata taifa la Israeli ni taifa pa pekee yake kuliko na wa, na mataifa mengine yoyote hivyo ndivyo watu wa Mungu wa Israeli wa kiroho Mungu anataka tuweze kuwa watu peke watu wa pekee katika ulimwengu huu tunaoweza kushika sheria za Mungu na kuweza kuadhimishia wengine ya kwamba kuna uwezekano wa kushika sheria za Mungu katiba ya Mungu ni ya milele hao wana wa Israeli hata kama walikuja wakaweza kutawanyika katika mataifa kwa ajili ya uasi wao bado hata leo ni watu walio na tofauti sana na mataifa mengine. Hivi ni kusema huyu mchawi mganga mnabi akaonyeshwa history katika unabii wa wana wa Israeli na katika unabii wa wana wa, wa, wa Israeli wa kiroho ambaye ni wewe na mimi na vile utakavyokumbana na baramu wa mambo leo walio na uganga na uchawi na vile Mungu atakavyotupatia ushindi kama vile alivyoweza kuwapatia wana wa Israeli ndipo basi neno linauliza nani anaweza kuhesabu umati huu na alipoona jinsi watakavyokuwa wengi akaona jinsi mipango ilivyokuwa ya wana wa Israeli akaweza kulia na akaweza kuoba angependa aweze hata siku anakufa akufe kama mtu mtakatifu na aweze kushiriki katika kifo cha wenye dhambi wenye wenye haki na aweze kuwa kama vile wana wa watakavyokuwa lakini je itawezekana hivyo Bana aliweza kupata nafasi ya kuweza kuitwa tena na tena kwa Mungu akaweza kutoa unabii ambaye ni unabi, amba unabi ulio ndani ya maandiko lakini yeye hakuweza kuachana na tamaa za ujira wa uzarimu maana roho wa Mungu alipomuongoza hapa Alitoa unabii ambaye ni mnabii tunapouangalia, unatusaidia katika safari yetu. Lakini mwisho wa baramu, mganga mchawi atakutakwaje? Katika safari yetu hii ya wana wa Israeli, tutakuja kuona ataishia namna gani. Maana alitamani sana kufa kifo cha wenye haki, lakini aliishi maisha wenye haki wengi wanatamani sana hata Yesu atakaporudi waweze kuwa ndani ya kundi lile ingia katika lile wingu likienda bingu ya tatu lakini katika maisha tunaoishi hapa je tunaishi kama watu wa binguni tungependa kwenda binguni na je tukienda binguni tutaenda kuleta tabu huko ama tutakuwa tumejizoeza kuishi maisha ya mbinguni tukiwa hapa duniani Mapendwa nataka niwatangazie ya kwamba wale ambao watashindwa na kuishi maisha ya uteua hapa bingu duniani watakuwa na shida kubwa sana kuingia viguni na kwa sababu hiyo Mungu hataki kupeleka kutoa shida hapa kuipeleka viguni ndio unaona wazee hawataenda viguni kwa nini si kwa sababu Mungu hawapendi ni kwa sababu wakienda viguni barabara za mbinguni na dunia mpya ni za dhahabu basi wataanza kutafuta majembe ya kwenda kuchumba barabara kuweka pothole barabara na hivyo Mungu hatapeleka watu wa namna hiyo huko. Maana hapa duniani tunajua ya kwamba dhahabu ukipata kipande kimoja tu kidogo unakuwa bilionea kama si trillionaire. Hivyo ukiwa rami binguni ya dunia mpya, unafikiriaaje wao hizi? Kama hawataongolewa na Yesu, si wataenda kuchimba barabara huko? Na ndiyo sababu hiyo Mungu hawezi kupeleka shida hiyo huko itapeleka wanapatakwa watakawaenda huko ni wale wanaokubali maisha yao ichukuliwe na Yesu waisi badara ya Yesu na Yesu waisi badara yao sio mimi ninaishi bali ni Kristo ndani yangu Bara Malkia anangojea rana kubwa ambaye itaweza kuangukia wana wa Israeli lakini akasikia wibaraka ndipo akamuuliza baram umefanya nini? Si nilikuita uwarani hao watu na mimi nasikia umewabariki kabisa kabisa. Zaburi 23 verses 11. Baram, baraki akamuuliza huyu umenitendea nini? Nimekuleta uwarani hao watu na wewe unayabariki. Kuna bar ya kuwabariki na yeye akajaribu kumwelezea nilikuagiza na nikakuambia kwamba mimi sina lingine ninaloweza kufanya isipokuwa ni lile ninaoambiwa Bwana yale anao niambia ndio sema akasema mimi ninazungumza ya Mungu I wish kama we mtu angeweza kujikabidhi mikononi mwa Mungu wakati kama huu. Lakini sasa anaona kweli amekuwa restricted kufanya uovu aliyokuwa nao. Na anaona mali mingi imewekwa hapo, lakini sasa Amezuiwa. hawezi kurani watu wa Mungu. Ni kwa sababu gani? Hakuna mwanadamu aliyonaraana katika dunia hii. Mungu ndiyo anaoweza kurani na kubariki. Hata shetani mwenyewe anapotaka upate raana anakusawisha ufanye dhambi. Tutaona katika safari hii. Basi Balak akaona sasa yale haitimizwi. Na ndipo basi Balaki akamwambia hata kama ni hivyo labda hapa umewaona ukawaogopa sana katika mlima huu wako wako wengi mimi nataka ni kupeleke mahali pengine akamwambia kuja twende mahali pengine ambaye utawaona sehemu lakini hautawaona wakiwa wote ili ukirani sehemu hiyo moja hata na hawa wengine wataraniwa maana mkate mmoja unapobalikiwa kipande cha mkate mkate wote umebalikiwa akampeleka katika mlima mwingine hii mlima ulikuwa katika shamba la Safimu katika kilio uh, katika uh, uh, mlima huu ulikuwa unaitwa Palpiska akatengeneza madhabahu saba tena pale na akaweza kuweka kondoo saba na ng'ombe saba na ndipo akamwambia Baraki akaambia Baramu Baramu akaambia Baraki sasa basi simama hapa tena ni ene nikaongea na Mungu na ndipo alipoenda kujaribu kumbuka anaenda kufanya uchawi wake na uganga wake lakini katika uchawi wake na uganga wake na anapojaribu kumuhonga Mungu na na, na kuua wanyama na kuweza kuweka eh, kafara hapo anaambiwa na Mungu naenda ufanye hivi 16 verse 16 katika kitabu cha, cha hesabu twenty 23 wana akanenda na, na na baramu akamwambia nenda akamweka akamweka neno katika kinywa chake akamwambia nenda kuseme hiyo basi hapa tena wamemngojea tena umati huu jeshi hili lote la wakuu wa hii ya wa moabu ya kwamba sasa hapa maana ameona hakuona kundi lote aliona sehemu sasa anaambiwa sasa wanazadia hapa sasa hata na uongo na uoga. Jibu akaulizo basi Mungu amesembo, wana amesema wana bwana nini? Jibu nilipojibiwa likawatisha zaidi. Akasema Mungu si mwanadamu akwamba aseme uongo. Mungu si mwanadamu ambaye ataweza kubadilisha yale ambaye amesema akisema amesema na atatimiza Mungu akisema hawezi kuzuia hawezi kubadilika na nimepewa agano ya kubariki akatunga medhari yake huyo huyo kipofu ambaye ni nabii mganga na mchawi anake alikuwa kipofu kabisa hata ukiangalia menali zake vile anavyosema anasema hivi katika kitabu cha hesabu 23 verse 18 akasema hivi ondoka baraki ukasikilize e mwana wa ziboli mungu si mtu na si muongo na haju wezi kujuta Akinena atatenda Tazama nimepewa amri kubariki na lile amebariki mimi siwezi kulitangua Kwa hivyo Mungu anavyobariki hakuna mtu hakuna kitu hata kundi hata dunia yote iungane na ndio ninashangaa ninapoangalia kwamba watu wengi tunasoma biblia hata wa kristo lakini hatuelewi angalia katika kitabu cha danieli sura ya tano unaona kwamba mfalme belis Zasa, aliweza kuchukua vipombe milio kuwa vitakatifu akakunywa pombe nazo akiabudu miungu ya dhahabu miungu ya fedha miungu ya bao miungu ya chuma na akiweza kujidai mbele ya masuria na mbele ya makahaba na mbele ya wake zake akaweza kuzichanganya vitu vitakatifu na vitu vya kawaida kwa ajili ya jambo lile Mungu akainuka kutoka viguli na akaandika katika katika katika ukuta mene, mene kekel na pelesi Mungu akisema amebariki hakuna anayeweza kutoa mibaraka hiyo kupeleka mahali pengine Mungu akisema ametakasa Mungu akisema wa ameweka wakfu, ameweka na zote duniani hata tukiungana na tuseme ya kwamba hii tutabadilisha hata kama Mungu amesema hivyo ukweli ni ya kwamba tutabadilisha lakini biguni iko vile vile kumbuka ya kwamba katika sura ya pili ya kitabu cha mwanzo Bwana Mungu anasema hivi bingu na dunia zikamalizika kumalizika lakini siku ya saba Bwana Mungu aka tenga na siku zingine akaibariki akaipumzika dunia sisi zote tumekutana na tumesema siku hiyo ni siku ya biashara nzuri sana hatuwezi kufunga kazi zetu siku hiyo kwa hivyo Mungu tuzampatia siku ya kwanza ya juma badala ya siku ya saba wapendwa nataka niwaambie hata tukiungana zote dunia nzima na tuweze kusimama na kuinua mikono na tuseme hivyo ndivyo itakavyokuwa Dio itakuwa hivyo kwetu lakini bwana anasema hivi katika kitabu cha Ya kwamba mnavurahi sana mnavoitangua sheria yangu na kuiacha na huku mkifuata maajizo ya mwanadamu Mungu akisema amebariki kile amebariki huwezi kubadilisha na kile. Siku yake takatifu it hivyo. Zote tukubali ama tukatatae it hivyo. Na anasema hivi katika kitabu cha na sita haya 22. Na, na kama vile mbingu mpya na dunia mpya nitakavyoziumba litakavyo kaa mbele zangu asema Bwana divyo hata na majina yenyu itakavyo kamba yangu na itakuwa muandamo wa mwezi hata muandamo wa mwezi na sabato hata sabato watu wangu watakuja na wataniabudu siku takatifu ya sabato hiyo ni dunia mpya sasa tukisema sisi tunaweka siku yetu hapa na ya Mungu tunaikanyaga chini unadhania binguni tutaenda bingu gani labda tutengeneze yetu Mungu atusaidie. Basi katika haya yote Baram Baram akasema. Sikiliza. Baram akasema, "Shauri ukweli hakuna uchawi, hakuna uganga Kwa mtu wa Mungu." Kwa watu wa Mungu hakuna uchawi na hakuna. Kwa hivyo unapotizwa na mtu hakuna uchawi, hakuna uganga kwa mtu wa Mungu maana hiyo yote ni Soma kitabu cha Hesabu sije ukasema ninasema yangu. 23 verse 23. Hakuna uchawi juu ya Yakobo, hakuna uchawi juu ya uganga juu ya Israeli. Hiyo ndivyo Biblia inasema. Habari za Yakobo litasemwa ni mambo makuu Mungu ametenda Na hata wewe kwenyu kijijini, hata kama umezungukwa na wachawi, hata kama umezungukwa na waganga, jua ya kwamba na uweze kuwaelezea na waweze kujua ya kwamba kwa mtu wa Mungu hakuna uchawi na hakuna uganga. Na hakuna kitu kinaweza kukupata I assure you that In the name of Jesus. Kwa sababu ni andiko linasema ni hivyo. Wapendwa, tunapoendelea kuangalia maneno haya, huyu mganga mkuu amejaribu Kuganga na, ku, na kuroga wana wa Israeli akiwa anataka kufuata yale yote mali aliokuwa napewa na hawa mobai wa wamwapi. Wa, wa, wa, Lakini katika hali hii haikuwezekana. Hesabu three Ni mambo gani hayo aliyoyatenda Mungu? Ni mambo ya kuzuia uchawi, ni mambo ya kuzuia uganga, ni mambo ya kuzuia mambo yote ya tishetani ni mambo ya kuonyesha uwezo na nguvu na mamlaka yake na leo hii wewe ukiwa mtu wa Mungu ukiwa mtoto wa Mungu ukiwa umejikabidhi mikononi mwa Yesu Yesu anataka kudhihirisha katika maisha yako ya kwamba hakuna uchawi hakuna uganga hakuna mambo ya ushiriti na kwako kwa nini tusimwende huyu Yesu kwa nini tusimwende huyu Mungu wa ajabu namna hiyo Wakati wowote wa wana wa Israeli walipokuwa chini ya ulinzi wa Mungu, hakuna mwanadamu, hakuna taifa, hakuna shetani nguvu zake zote zingeweza kuponya, kupenya kwa hawa, dunia yote ilistahiri na kustajabika kwa ajili ya ulinzi wa Yehova Mungu. Hivyo ndivyo Mungu anataka na anakuita wewe. Kama umekuwa tishwa. jua ya kwamba wewe mwenyewe Jiteane kwa Mungu na uweze kujua ya kwamba hata shetani mwenyewe hana nguvu juu yako dunia yote na waganga wote na wachawi wote watashangaa jinsi ulivyo na kinga maalum Yoyote anayeendelea kufanya kazi ya Mungu na anapojitoa kwa Mungu Jambo hili lilifanywa kwa wana wa Israeli ili sisi zote katika vizazi vyote tusitishwe na shetani na na, na jeshi lake tusitishwe na shetani na hao watu ambaye anatumia Wakati shetani anapoweza kuchagua watu kuwatumia ili aweze kutuharasi kwa njia yoyote ama aweze kuweze kututesa ama aweze kufanya lolote kwa watu wa Mungu tujue ya kwamba Mungu amesema hatutakishika bibilia inasema hivi ya kwamba Mungu ametu Ame, ame ame ndiyo kinga yetu Mungu ndiye ngome yetu Mungu ndiyo kila kitu chetu na chochote tunachohitaji tusiende kutafuta kwa waganga tusiweze kutafuta kwa wachawi tusiweze kutafuta kwa hao wanajimu na, na niliwaambia kwamba wakati ninaposema waganga na wachawi msiangalie tu wale waganga wanaopiga mwanaopiga mbegu uh, uh, uh, ama sijui uh, nyungu waganga wa mambo leo Wamekuwa na Biblia. Wamekuwa na Biblia, wanahubiri ndani ya makanisa. Wakiwa wameweka Kilisi ndani ya mikono ili waweze kuwahada watu wa Mungu. Na ndipo hawa ndio waganga na wachawi wa mambo leo. Hebu Mungu atusaidie tusimame imara katika neno lake hata kama pepokali utavuma tuimbe ule wimbo wa kutetea kweli ya Mungu maana neno linasema itemungu dunia ni ijapope popkali za guma mwanbani peke panaraa ishopotu foni Dusimame imani katika mwamba mwamba wa Kristo piki ni posala mine totase mamo poleke tinipa enzi mapendwa neno linatupatia nguvu neno linatupatia uwezo neno linatutimamisha neno litasimama je ungependa bwana aweze kuwa kinga yako umeteswa sana na hawa mitume wa shetani umeteswa sana na hawa wanaokutisha usiku na mchana umeteswa sana na hawa wanaokimbia usiku na mchana kwa kirogaroga kuna nguvu ya pekee damu ya Yesu na leo ikiwa unateswa ikiwa wewe umeteswa kwa njia yote ile inakukaribisha twende kwa Yesu saa hii tumwambie tumechoka na hii mambo ya ushiritina, ji umetumiwa na shetani kuroga wengine na umependa kuachana na hii mambo leo ninakukaribisha twende kwa Yesu na Yesu atakuondoa miziko hiyo na anasema Johnny kwangu mme sumbuliwa sana watoto wangu. Joni kwangu na hiyo na mweze kuja na hiyo mizigo yenyu yote na mweze kunitweka fedha zenyu zote kwa sababu na wajali sana. nitawapatia pumziko na niwapatie siku ya kupumzika na tena niwapatie mila yangu. Maana mila yangu ni nyepesi ikiwa hilo ndilo ombi lako. Yenekia mbele yake huyo mwenye uwezo juu ya pepo, juu ya wachawi, juu ya waganga, juu ya kila nguvu iliyo katika duniani hii hapa hata juu ya shetani ili tumuombe akutunze, akuhifali, akufunike na damu yake leo hata na bidere na familia yako na hata hawa wakirani wako tuombe. Baba katika jina la Yesu. Tunashukuru sana kwa kuwa wewe ni Mungu. Uliye na nguvu nguvu nguvu ya ajabu. Na sisi umetuita tu kutetetee hapa duniani hata kama pepo kali za vuma tunapojenga imani zetu juu yako wewe mwamba mkuu utashinda. Naomba kwa kila mtu ambaye amesimama na ameweza kusikiliza ujumbe huu. Wengine ambaye wamepagawa wameweza kuwa wakitumika na shetani kama vile Balaam alivyokuwa anatumika. Wameweza kuwa wakiroga wengine wameweza kuwa wakifanya mambo ya ushirikina na uchawi, na leo hii wamekuja mbele zako kupitia kwa redio hii ya Bugu grobo na wanakiri na kuungama ya kwamba Una, wanataka msaada kutoka kwako ili uweze kuwa ngome kwao ili uweze kuwa kinga kwao ili kuwaondolea mizigo mizito ambayo wamebebeshwa na shetani ya kuweza kuangamiza wengine leo hii nakuomba katika jina lako ili uweze kuwapumzisha kama ahadi yako ilivyo katika kitabu hicho cha matayo moja Mathayo nane ya kwamba jioni kwangu nyote mnao sumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito mizigo ambayo tumembebeshwa na shetani ya kufanya mambo haya ya uovu ya kuangamiza watu wako bwana nakuomba katika jina lako ukawatembee na kuwapumzisha na kuweza kuiyusha nguvu hizo na kuwapatia nguvu yako katika jina lako angalia wengine wameangamizwa sana wamekuwa na shida nyingi na leo wako hapa, hapa katika redio hii ya Baguzi Grobo kote ulimwenguni ninakuomba katika jina lako bwana ukaweze kuwatembelea na kama vile ulivyoweza kukinga wana wa Israeli bwana nakuomba wa kinge uwe kinga yao uweze kuwa ngome yao na uweze kuwalinda kutokana na yule mwovu na zaidi hasipate kitu kwao Bali ikiwa kuna wengine waliopagwa na wakachukuliwa bwana nakuomba katika jina lako ukawarudishe na ukawarudishie hali nzuri ya, ma, ya mawazo na wakarudiwe na hali yao ya ufahamu na wakuone Yesu mwokozi wetu na wajue ya kwamba neno linasimama naomba kwa kizaji wetu wote pahali popote waliko hebu endelea kuwapatia ujasiri wa kuweza kufahamu dani yako tu ndio kulio na ulinzi kamili dani yako tu ndio kulio na pumziko kamili dani yako tu vitu umbaye umetakaza umezitakaza na zitarimeni takativu takatifu na hakuna rana watu ambao wamebarikiwa. Wabariki wote katika jina lako na kuomba na zaidi watahirishe kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili pamoja nami. Bariki hii radio yetu ya Buguzi Global Radio pamoja na Passing the Right Ministry tunapoendelea kutangaza ujumbe huu. Tupe ujumbe wako na roho wako aweze kutambaraki maisha yetu na maisha ya wasikilizaji wetu wote. zote tutahirishwa kwa ajili ya kurudi kwako ambaye kuko mlangoni katika jina la Yesu so well oba amen amen